Розділ тринадцятий. Пастка в білому сфінксі. Близько восьмої чи дев'ятої години ранку я підійшов до тої лави з жовтого металу, на якій милувався навколишнім світом першого вечора мого перебування тут. Я згадав про тодішні свої необдумані висновки і не міг стримати гіркої посмішки з своєї самовпевненості. Тепер переді мною слався той же мальовничий краєвид, була та ж сама буйна рослинність, ті самі розкішні палаци і величні руїни, та сама срібляста річка, що спокійно котила свої води між родючих берегів. Серед дерев маєли яскраві вбрання тих гарненьких людей. Дехто з них купався саме там, де я колись урятував війну». При згадці про неї у мене боляче стиснулося серце. Немов плями на цьому чудовому видовищі вимальовувалися дашки, які прикривали колодязі, що вели до під сном. Прокинувся я надвечір. Тепер я був певний, що морлоки не схоплять мене сонного. Потягнувшись, я рушив з пагорка до білого сфінкса, тримаючи в одній руці палицю, а в другій сірники. І тут на мене чекала велика несподіванка. Бронзові двері в п'єдесталі були відчинені. Їх по пазах спустили вниз. Я спинився біля дверей і на хвилину завагався. Усередині була невеличка кімната, а на підвищенні в одному з кутків стояла моя машина. Маленькі важелі від неї лежали у мене в кишені, отже після всіх моїх готувань до облоги білого сфінкса така несподіванка. Я кинув на землю свою залізну палицю, майже шкодуючи, що не довелося застосувати її. Коли я вже схилився, щоб увійти, в голові в мене промайнула одна думка. Ураз я зрозумів, чого морлоки хочуть. Стримуючи в собі бажання розреготатися, я переступив через бронзовий поріг до мене. Я щосили вдарив його у темряві важелем і почав вилазити на сідельце. Мене вхопила чиясь рука, потім інші. Довелося відривати їхні чіпкі пальці від важелів і одночасно намацувати осі, куди ці важелі нагвинчувалися. Одного вони вже були висмикнули в мене. Важелі упав, і шукати його я мусив у темряві, відбиваючись головою від морлоків. Чувся тріск їхніх черепів. Бійка, здається, була ще запекліша, ніж у лісі. Нарешті важелі загвинчено. Я натиснув на них. Чіпкі пальці слизнули з мене. Темрява незабаром спала з моїх очей, і я знову опинився серед того шуму та сіруватого світла, про які вже розповідав.